Kwa sababu kilikuwa ni kipindi kifupi tu mheshimiwa jaji mkuu akawa amestaafu kwa hiyo kuelewa historia nzuri ya majaji wengi ilibidi nichukue muda wa kujiridhisha kwa hiyo ilibidi nitapote kipengele ambacho kinaweza nikamteua kaimu jaji mkuu na ndio maana nikatumia ibara ya 101 18 nafikiri kidogo cha nne, na yale mengine yanayofuata ya ABCD nilifanya hivyo si kwa sababu kwamba majaji walikuwa hawafai majaji wote ni wazuri sana na mnafanya kazi yenu nzuri sana lakini moja ndiyo kubwa sikutaka nimteue jaji baadaye baada ya mwaka mmoja nateua tena jaji au baada ya miaka miwili au ameshastaafu niteue tena jaji mwingine nilitaka nikiteua jaji akae hata kama ni miaka kumi au anatujaji tu wote tutakao kuepuka kwa hiyo niliazingatia hayo lakini na mengine mengi including historia lakini nakuangalia zaidi kwamba je huyu nitakaye mteua dhamira yangu inaridhika nae kupambana na rushwa nilikana na kumwomba Mungu kwamba nipate kiongozi ambaye atakwenda kulisimamia hili kwa kipindi kirefu zaidi. Wapo walikuwepo majaji wengi tu wazuri ambao walistahili kuwa majaji wakuu. Lakini wengine wamebakiza miaka miwili, wengine wamebakiza mmoja, wengine wamebakiza mitatu, wengine wako wapo wananiangalia. <laughs> Sasa ile damira yangu ya kuwapenda na dhamira ya kwa, kumteua jaji mkuu kukaa muda mrefu ndio hiyo ilileteleza kwa hiyo ninawaomba wanisamee kama nimewakosea lakini lengo langu ni la kupata jaji mkuu ambaye atakaa kwa muda mrefu mpaka atakapoamua yeye Mungu katika kipindi angalau cha kuanzia miaka saba hata miaka minane hadi miaka kumi kwa hiyo katika kufanya uchambuzi huo nikamwona profesa Juma akamit qualifications hizo. Kwa hiyo nakupongeza sana profesa. Ni Mungu ndiye amekuchagua. Kwa hiyo kawatumikie vizuri watu wa Mungu. Ninafahamu kuna changamoto nyingi kwenye mahakama. Na changamoto nyingi zile ni za msingi kabisa. Bajeti ndogo. Sasa hivi tunatakiwa kuteua majaji wengine baada ya wengine wenge kustafu. Rupu ya majaji na watumishi wa mahakama usafiri accommodation na kadhalika changamoto ni nyingi na nataka nikuahikishie mheshimiwa jaji mkuu mimi pamoja na serikali ninayoiongoza changamoto hizo tunazifahamu kama ambavyo tunapofahamu changamoto kwenye maeneo mengine ukienda bungeni kule nao wana changamoto nyingi Ukienda polisi kule IGP akizungumza changamoto zake atakueleza ni nyingi. Ukienda jeshi, jeshi ni kule atakueleza changamoto ni nyingi. Ukienda magereza atakueleza kwamba wafungwa ni wengi na mahabusu lakini majengo ya kwa accommodate ni machache. Ukienda immigration changamoto zipo. Ukienda zimamoto atakueleza hata magari ya haya hayatoshi. Ukienda PCCB atakueleza hivyo hivyo. Kwa hiyo ukichakuwa kiongozi katika nchi maskini kama Tanzania ni lazima usikubali changamoto. Ukizungumza na jaji Kaijage atakueleza changamoto zipo nyingi. Jaji Nsekera atakueleza kwenye mawizara haya kila mahali kuna changamoto. Maisha ni changamoto. Lakini ni lazima tuzikabili kwa kumtanguliza Mungu katika kuzitatua in a positive way. Na ndio maana Nimekupongeza lakini nitumie nafasi kuwapongeza sana waheshimiwa majaji na mahakama kwa ujumla wafanya kazi. Kunafanya kazi nzuri. Tembeni kifua mbele mkijua sisi serikali tunatambua kazi zenu nzuri.